God nyhet God dagen og velkommen til God Nyhet på Metro Sør Det er Tommy Premak som prater Vår radioepisode gjenger på Metro Sør eh, torsdag kl 21 reprise søndag kl 23 Våre podkaster kan du finne på godnyhet.no eller andre steder du vanligvis laster ned podkaster. Jeg har som vanlig med min gode venn og si, kollega. Det, eller høll med venn? Eller bare kollega? Jeg er her i hvert fall. Steffen Borgåsen, hallo. Sammen God dag. Velkommen skal du være. Jeg må jo si veldig flott liten sånn intro-trutt nå. Den, den var, den var på plass til syvende og sist. Er det den du hadde vist meg mens du sendte meg den på link? Eller jeg den? sendte ah, den min... ikke på link, jeg sendte den. Jeg filmet litt, og så jeg sendte den. Du den, og så sendte den. Rett og slett. Ja, for nå har vi blitt sånne folk. Nå har vi intro-lyd. Intro jeg en jingle. Ja, før så hadde vi bare en ølbok som vi slo på med en pen. Det, det, det funket det, det funket i tre år. Ja, det holdt. På 72 episoder. <laughs> Men nå er det en ny dag. Ny dag og nye muligheter. Vår, uh, dette er jo en episode som gjør på radio. Ja. Så hei du som hører på radio, og også hei du som hører på podcasten. Våre radioepisoder er vi alltid med hos gjest. Vil du ha ærlig å introdusere Ja, i dag er det meg en glede. Jeg introduserer en en jeg synes er en historiebok på to bein, og han heter da Andy Swatland. God dag, Andy. God dag, i dag. Vi kjenner hverandre fordi vi var kolleger ja, vi i var DHL Express, mm. og... Du begynner eh, alltså vi har blivit med dig för att vi som sagt vi är kollegor men du börjar att fortælle ganske kjapt unna at du har vært DJ eh rundt på kontinentet i hine håle dager eh det. og eh, en fotballsupporter med ett og annet knivstikk <laughs> som resultat av det. <laughs> og platebutikk platebutikk eier opp, langt opp i Tromsø og så fra Manchester i England av alle steder. Mm. Ja ja. Så dette er jo, øh, om vi rekker gjennom hele krønniken, det tror jeg ikke, men vi skal... Øh det er ikke som skal på luften. Nei, nei, vi, vi, vi tar tak i det vi finner. Ja. Så det er klart, dette her har jeg gledet meg til skikkelig, Og, øh, vi skal ha en sånn... Ja, øh, det, det blir litt prat, det blir litt, det blir litt forskjellig egentlig, men, men vi... Øh, vi skal bli litt kjent med dig Og vet ikke om du kjennes det greit å være på FM igjen Etter mange år uten Ja, det var faktisk veldig hyggelig å bli invitert eh, ja. Og det var helt uforventet Og du plutselig hinket og sa Du, vi har en radioprogram Og hadde lyst til bli med Og bli intervjuet Så jeg ja, yeah, yes Så det På strak arm, bare med Kjempegøy, ja, ja, det kjempegøy det Ja mm. Men uh, jeg vet ikke du nämnde nog i stad om att du har varit på radio för. Eh, var var eh, på en port. Ja, det var pirater radio. Ja, mer köröflag eller? <gå> ja, avte. <gå> ja, det var det var en radiostation som heter Radio Nova. Uh, og det lå utenfor kisten av uh, Italien og Frankrike. Et kjedelig sted å være når det... Eh, ja, det var ikke så galt egentlig det. Um, litt mye vær av og til. Uh, men det var, uh, det var en privat vi via reklame. Uh, helt ulovlig. Ja, du lover jo reklame. Uh, ja, reklame var nok lovlig, men vi fikk ikke lov å det. Var det sånn? et bettingselskap sånt, eller sånt? Nei, nei, nei, nei, det var før den tiden. <laughs> nei, det fanns ikke noe som heter det. Da må du gå inn i en butikk faktisk og vedde okay. på noe. Så det var, det var både fransk og, og, og, og italienske selskap som kjøpte de klare med ombord. Men snakker du noen av de språkene i tillegg til Nei. norsk? Nei. Nei, fransk. Jeg kan en god del fransk. Du kan en god del fransk. Det er fransk. samtale fransk, men, men alle, alle program gikk på engelsk likevel. Ja. Det, var, det kan du jo. Ja, Det <laughs> Ikke så god som jeg en gang var. <laughs> Men var, det, var det... Nysgjerrig, hva var det en de reklame for på, på radioen deres? Hva ja, var markedsgruppen? Sånn? Eh, det var segretter, ja, selvfølgelig. selvfølgelig. Det var, var det en god segretter, eller var det på dritt? Sånn andre tider. Jaha. Nei, Galois liksom, Ja, det er liksom Aha. forskjellige lokale merker. <laughs> Lokal røyk. <laughs> <laughs> og så var det... Ja tandpasta då liksom, för det är lite. på att detta här var på 70-talet Og det var andre tider då. Det var fanns <laughs> då. Fick inte ju genom radion rätt väl. Ja, du rök, så ska du putsita ner. Nej, jag syns det var gott genomtänkt. Ja, ja. Med typ du skulle haft uh, tandpasta. Mm. kondomer. Eh, uh, så yeah. rök. Ja, och så öl. Alltså, öl är lite på där igen. Ja, visste du hade ja. Hade du förut brutit kondoman? <laughs> det var en gång eh, i en moralisk beslutning som spelte in Det var, var någon reklamfilm liksom, eller sån förespörsel bara så det strider emot våra värderingar på Radio Nova. Nej, det var en fråga om komedi var vi lite villiga att betala Ja, det var så salt piratiskt. Ja. Klapp <laughs> före och tre ben. Ja, ja og en liten papegoja på skulder en bøtte med rom. Klart det. Exakt. Mm. Yes, Andy, du har med deg noen ønsker låter. Vi kjører i gang en pause til å begynne med, med The Beatles, A Hard Day's Night. God nyhet, podcast. Der fikk du Beatles. God gamle. Jeg så på en del... Um, uh, da jeg skulle hente den sangen der sånn, mm. så, så havnet jeg innom musikkvideoen til den låta her. Ja. Og jeg var i London for en tid tilbake siden, og han som jeg besøkte da, han sa at England er det minst siviliserte samfunn han, han, han kan besøke. Eksempelvis er Beatles, de var jo en popgruppe som spilte konsert i Dress og Slips, ikke sant? Det var ja, ja, jo de var, veldig ja, det. Ja. det ble varmt. Det så ut til det ja, ja. Men vi besøkte jo White City i London, mm. og så QPR, ja. og en spiller på motstanderlaget han hadde litt langt hår <laughs> okay. Og det tog jo ikke mange minutter ut i første gang før uh, You gotta shit fucking haircut <laughs> hele, hele den der stadion bare joma vet du, på i alle aldre synger med Så det er civilisert Du har dress på hopp-ikonene uh, dine Og så synger du shit fucking haircut Når det er, uh, <laughs> når det, er det er faktisk uh, Manchester City-supportere so Som er kjent for å ha de beste sangene Ja, riktig det ja, de, er, de, de er veldig oppfinnsomme Mhm mm Uh, jeg, jeg følte det ble litt mye av det samme etter hvert Når yeah. vi liksom brunna minutt 60 og 70 der Og så mm. ja. altså er det jo dålig lag Så hører de bare 1-0, 1-0, 1-0 Det er sjelden 2 eller 3-0 For de, de skår ikke så mange mål så. <laughs> jeg, var, jeg var selv på besøk i Manchester uh, for, uh, ja, Ved flere anledninger for så vidt Og der ble det meg merke det en, en veldig gøy ting uh, vi var inn på en pub før kamp, og, og puben var, du stod som sill i tønne. Mm. Alle sto og hoppet, alle holdt øl over, over høyet, ja. og det spruta øl. Og jeg kikket jo baren, og, og i enden av baren så sad det en, ja, kan han være 4-5 år gammel gutter, som var med sin far på pub, og der spruta det øl på han, og han sad og sang og gyngde med, og ja, det var god stemning. Ja, ja. Hadde du gjort det samme i Norge, så hadde du blitt henrettet på åben galt. Ja, det var absolutt. Absolutt. Det er nytt av en kultur. i Norge <laughs> ja. Det hadde gått i Tromsønstund, tror jeg. Det hadde vel... <laughs> Säkert. Yeah, uh, ja, eh sannsynligvis. När när var det du? Eh uh, okay, vi må vi måste få tak eller så om detta här mm. kan jag liksom finna ut lite mer att det är. Du er född uh, en gang på 50-talet eller? 1957. Mm. 1957. Mm. Og så nästan 60 ju. Yeah. Ja. Ja. <laughs> <laughs> mm. Så uh, kostskole og Beatles og Hey Ho yeah. förde dig ut på Medelhavet ett stället. Mm. Och så efter nog efter har lagt seg og och liksom LS, LSD:n är intagd <laughs> så, så har du rotat det fick körde du bara fel eller vad fan hamnade du upp i <laughs> Nej, uh, jag var jag i Frankrike og spelat sommarsäsongen. Eh så ett en sommarsäsong nere i nere i Frankrike ja. Och uh, så flyttade tillbaka till Tyskland for å spela i Köln. Mm -hmm. Ringt, ja, det stemmer, du var, innom, du var fra Tyskland til Italia Ja, både, både her og der ja. Og så, um, så, så ringer agenten min Og sier, du um, Andy um, Har du lyst til å ta et oppdrag i Norge? Og jeg var liksom Isbjørner og vikinger og nei. Hvorfor skal jeg opp dit? Så sa han, nei, for de ska ha en DJ Som kunne spille rock I tillegg, ikke bare disco okay. Så uh, jeg sa Men hvordan? Så sa han, opp i Trondheim, på et sted som heter Studentesamfunnet. Det var en diskotek som heter Ståtse, nede i uh, underetasjen. Mm -hmm. Så sa han, jeg gidder ikke å dra opp dit bare for å, å, å ha en måned i Trondheim, og så tilbake igjen. For jeg skulle egentlig ned til Australien i sex måneder og spille. Oh, de er veldig glad i rock nede i Australia. <laughs> det kunne gått så veldig annerledes, dette der. Ja, det kunne veldig det. Men så sa han, men um, om jeg kunne legge opp til fire sånn spillested til der. Så sa han, ja, jeg får sjekke kartet litt, så skal jeg ringe deg i morgen, Så får vi finne ut om det. Var og alligevel så svarte du ja. Ja, merkelig nok. Så sa han at jeg hadde lyst til å besøke Nordkapp, når jeg først var der. Mm -hmm. Og så, så måtte jeg ned til Oslo, måtte jeg Stavanger. Og så, så kom Tromsen inn i bildet, fordi jeg på vei tilbake fra Nordkapp, jeg hadde vært i Honningsvåg og spilt der, var det For begge to, så var det <laughs> Ja, men det var, det var faktisk veldig gøy. Ja. Det var... Jeg vil jo at når det først er fest... Der, da er det fest. Ja, så i tillegg så kommer da disse spanske tålere inn, vet du. Ja, aha, det er mange vi har tåret oppi der, aha, og det er ikke aha. kun fordi at uh, de det, det var veldig, veldig mange av de som, som hadde selvfølgelig en del uh, alkohol ombord. Tekila. Og alle damene pynte seg til så godt ja. de kunne. Veldig... <laughs> ja, så jeg, i hvert fall så sa jeg, ja, nei, men det er greit. Da skal jeg ta fire måneder. Og så når jeg kom til denne til Tromsø... Så ble jeg stormforelsket. Ja, et øyeblikket. Er det greit å vanske her? Nei, nei, du må ikke vanske her. Du må vente. Okay. <laughs> dette, dette er radio på høyt nivå. Det er mye så traff jeg Bodil, min kone, mm -hmm. og ble stormforelsket i iho Og hadde egentlig ikke lyst til å reise fra henne. Jeg hadde fortsatt et par oppdrag som måtte gjennomføres, så fant jeg ut at, nei, jeg vil helst tilbake til Bodil Ja Ja, så, uh, så må du finne, finne på noe Jeg kunne ikke bare spille som Duskjokk Men det er jo da litt av en dame da Når du kommer fra Køln uh, Køln ja, er, er kanskje ikke kjent for de flotteste damene rundt og greit Men du har jo Italia, du har Frankrike Ja, kanskje det, men du må opp til Norge da For å <laughs> finne Ja, i finne hvert fall, jeg kan ikke snakke hverandre Men i hvert fall for meg selv Ja så da var det å, å fortsette å rengse som discjockey Var ikke aktuelt Nei. Jeg hadde holdt på siden 1978 Og dette her var 1982 Så jeg har egentlig fått nok av det likevel um, Så da var det Prøv å finne på noe Og det var en kompis med meg som drev en platebutikk Opp i andre etasjen på Tonefoto i Storgate Og han skulle flette til Tønsberg ja, Og nå er vi i Tromsø Ja, nå er, vi, nå er vi i Tromsø Og så, um, så uh, Han anbefalt meg jeg kunne ikke så mye om det der, men jeg kunne en del om musik. Så eh, han anbefalt at jeg overtok etter han, så, eh, så det gjorde jeg. Og eh, til slut så var jeg ja, tolv år, så totalt i Tromsø, før jeg kom til Kristiansand. Og jeg fikk tilbud om eh, jobb som saugermarkedsjef, også en musikgrossist her i Kristiansand. Eh, vår eldste sønn hadde så vidt begynt på skolen, så eh, vi fant ut at hvis vi noen gang skulle flytte fra Tromsø, så var egentlig tiden inne for å gjøre det, mm -hmm. og jeg hadde for så vidt fått nok vinter. Du, du og, følte det? det ja, var, jeg følte at tiden var inne for å, å flytte litt lengre sørover, <laughs> <laughs> og det var, noe, det var ikke mulig å komme noe særlig lengre sør enn til Kristiansand hvis man ikke skulle til Danmark. Så jeg takket ja til jobben. Vi sendte uh, ungene til England, uh, hvor det var hos mine foreldre, mens vi pakket ned alt og bare kjørt ned da, til Kristiansand. Så deilig. Det høres ut som en, ut som en god plan og, og vel gjennomført. Uh, jeg tenker, vi snakket litt før i om at vi har en felles kompis i Røy. Mm. Uh, Små er fra oppi der et Ja, og han er veldig seriøy på Facebook til oss, og han er veldig glad i å legge ut værmeldingen. Eh, sånn til sine gamle bekjente. Er det noe du har en felles gjengang for alle fra Nord som har flyttet til Sør, eller? Ja, det klart, hvis du først skal åpne en samtale med noen, <laughs> eh, så er det... Vær er viktig, det ja, er det ikke så ja. viktig i England. Med vær? Ja, jævlig fint også. Vær i dag, ikke sant? Det er liksom, ja, ja, eller, vi faen, noe dårlig vær i dag. Så, sånn er det. Og det er som... Eh, men det som man kanskje en utfordring når jeg kom til Kristiansand, var at jeg hadde lært min oppe i Nord Norge. Ja. Og det inneholder en del barneskap. tog <laughs> tok med meg ned hit, men så fant jeg fort ut at ja, jeg kunne ikke <laughs> fortsatt å bruke en del ord. Du kan snakke halvparten Ja. Så var det... Ja, det var en del som hevde med øyebryne. <laughs> når jeg snakket, men... Man må... Jeg er jo ikke fra Sørlandet. Det er jo bare Nei. Tommy her som er egentlig... Ja, ja. Ble... Tommy kommer fra det stedet hvor de driver og tjener millioner på sånne der bønner og sånne ting gjennom telefonen. <laughs> Så det, det er nytt for meg, og det virker som en kjempebusiness. Ja, ja. Men det klart, jeg har sikkert også gjort gjort lite grann krusninger i, i vannet med mm. Brauten Østledning, men det, klart, det, det kan jo ikke måle seg med, med Tromsø, da. Det er, det er en annen type melodi. Det første å oppdage var at um, jeg synes folk var så uhøflige her så på. Kalle? Det, ja. <laughs> Men det var fordi, når jeg ringte til noen og presenterte meg, så sa de, ja vel? <laughs> og for mig ja, ja vel, det var liksom, so what? Sånn, så var vi liksom, ja, det så åpner du ikke, jeg entertainment, liksom, <laughs> <laughs> ja vel? Liksom, ja, det. Uh, og så? Se det? Ja, se det. Og, jo da. Nei, nei. Men det skal du egentlig ikke så langt unna, for også, for det merker jo som, uh, som jobb i Arendal, der jeg jo kommer, hvis jeg treffer henne i, i gangene på jobb, og så sier jeg ja vel, mm. og så får jeg bare et dumt blikk, <laughs> ja vel hva, så er det bare etter fullt av henne, nei vel, og så er det videre også. Ja, ja. Ja, for det er ofte åpnet en samtale med det. Mm. Ja vel, ser det? Ja, klart. Og, ja det, klart, jeg hadde ikke vært her i mange måneder før den ble serveret meg, og jeg skjønte jo ikke som skjedde med det. Er, er, er vi ferdige med å snakke nå? <laughs> Samtalen over, rett og slett. Jeg visste ikke at det minnet om noe annet som var kort og ikke alltid er så gøy. Det <laughs> skjedde slett sånn. Men betrives veldig godt til Kristiansand. Jeg har vært her nå, siden, ja, fast siden 1994. Ja, har du bodd så lenge på samme sted Så Nei. jeg det er et flott sted st st st st st å bo Og så har det vært veldig bra for ungene Å vokse opp her også mm. ja, det Så det var en god beslutning ja. Det er klart, du, det er ikke så mye nordlys Men det er, du har, du har alt det andre da Ja, det er ikke Godt. så mye snø heller <laughs> Vel, <laughs> det er kanskje ikke så mye snø Nei. som Tromsø Det kan vi ikke si Nei. Jeg tror kanskje ikke vi vet helt hva mye snø er for noe Kanskje tidligere i forhold til det som er der oppe Nei, i hvert fall, dere vet ikke hvordan det skal hanteres når de skal. det foreskår. i hvert fall sikkert. <laughs> det må være <laughs> gøy å være fra Manchester, og så talk smack liksom om <laughs> snøhåndtering. <til laughs> <laughs> det er jo perfekt. Ja. Anbefaler du andre fra Manchester noen ganger også å og finne seg selv oppe i det store utlandet, eller tenker du at det er noe... Uh, det var ikke så mye jeg bodde egentlig oppe i, oppe i Manchester. Uh, jeg bodde opp, uh, vokste oppe i London. Ja, riktig. Ja. Så, uh, men... Jeg har, jeg har nesten ikke venner i England lenger. Nei. Jeg har ikke bodd der i 37 år, eller noe sånt. Så, men få har fått besøk av og til fra gamle kompisene, og alle er mektig imponert over uh, Sørlandet på sommeren. Det er klart, på sommeren da... Ja, ja, så det, det, jeg får besøk fra ja. Arkansas nå om ja. uh, tre uker. Det er en man som uh, har pick-up og en del geværer. Og så antageligvis så stemmer man på Trump. Takeligvis ja, så synes han han er en, uh, en man som snakker hans sak. Mm. Og det er klart, uh, dette blir nytt for han. blir helt nytt for han at det er uh, busser, for eksempel. Det er jo <laughs> veldig, veldig... Å gå, få kjøy. Kan vi bare gå ved siden av veien? <laughs> Jeg var på besøk hos den for ja, tre år siden mm. og så skulle var det, jeg skulle leie meg en bil da, for igjen det er jo ikke så mye kollektivt å, å finne eh, og det var jo ikke fortau ja. å finne, og det, da skulle jeg gå tror 800 meter fra hans et hus til den butikken mm. eller, eller uh, Europecar eller, eller hva det er for noe mm. veldig rart, veldig rart samfunn men der og der ja. det er, uh, de har noen gevær og så har de ikke fullt så mye fortau og så er <laughs> det bare bånhyl med V8 Skulle folk bli arrestert? Ja, jeg hørte, jeg hørte faktisk en historie. Det var en norsk jente som var utvekslingsstudent i USA. Jeg kan, mm. vet ikke hvor det var, men, men uh, hun hadde, skulle ta seg en labbetur. Og de, de som, uh, som hun bodde hos, de var jo veldig... Hæ? Skal du, skal du spasere? Mm. Ja, ja, det var jo bare... Var, la oss si det var tre-fire kilometer da. Ja. Og de var jo helt i at, du kan ikke spasere. Og de prøvde å overtale det, vi, vi, vi kan kjøre det. Mm. Men uh, nei, hun skulle gå. Hun, hun var vant til å gå. Og hun begynte å spasere og hadde ikke så fryktelig langt før hun hørte... Ja. och der kom polisen stoppa och lurte på varje all världen hur drev mig och för hur var där. Nej, vi skulle bara ha men de jänt upp man kör hem. Ja. Oj, hudfletta, det har de här så kallade ja, för ja, ja, i det hela ett la, la eller stick de, frukt det liksom. Ja. Ja. ja. Du är så där alltså. Ja. ja. vi kan sitte her och kosa oss. Uh <laughs> <høye> ja. Mycket slipper då. Det Vi går lite bak till til DJ-tiden. Ja. ja. Alle kan jo liksom si at liker musikk og sånne ting, men det er ikke alle som, som klarer å, å leve på det i, i årevis. Også, hvordan var det du begynte med? Jeg, jeg begynte på skolen. Jeg hadde et lite et anlegg. Et sunt valg? <laughs> ja, ja. Nei, for, å, for å tjene litt penger. Ja. Og, og, ja, du begynte å være direkt på skolen, da? Ja, jeg minst jeg gikk på skolen. Ja. Så fikk jeg tak i litt brukt til stokkeutstyr og noen plate. Ja, jeg var, ikke, du, jeg var ikke så veldig populær med jentene, så det eneste måten å gjøre det på var enten å være musiker, og jeg var alt for lat til det. eller så kunne jeg begynne som DJ. Ja, spille andres. Ja. <laughs> Perfekt. Og så var jeg ikke gammel nok til å kjøre bilkjøret, så hadde jeg en kompis som var liksom roadie. <laughs> og han kjørte meg rundt, han hadde en gammel som postbil, og vi hevde alt der utstyr bak vår, og så kjørte vi den på ungdomsklubber og sånne ting. Uh, Spillte litt der først, og så gikk jeg videre til videregående skole, Fikk litt bedre utstyr, <laughs> og kunne skje det selv. Hvis det er låsig, ja. bedre utstyr. <laughs> ja, ja, ja, ja. Jeg, jeg sa ikke stedet. <laughs> og så, um, så vidte jeg på universitet og gjorde det samme. Og så uh, jeg tok jeg meg en utdanning som industridesigner. Ja. Uh, og når jeg var ferdig, så begynte jeg å jobbe, uh, som designer i London. Og så uh, satte jeg på toget uh, på vei inn til London. Og så, det var en gammel man som satt over for mig og holdt på med krissordet i The Times eller et eller Så så jeg plutselig meg selv eh, med 2,4 barn, en mm -hmm. Volvo-stasjonsvogn og alle de tingene. Mm -hmm. Og at mine barn skulle spørre meg, hva har du gjort med ditt liv, pappa? Så jeg sa, nei, jeg gikk på skole, videregående skole, og så universitet, og siden så har jeg jobbet hos Ford. Mm -hmm. Så jeg fikk litt sånn panik. Panikk på toget, rett og slett. Ja, faktisk. Ja. Ja. Og så ringte jeg til en kompise med som heter Peter Drake. Han var også DJ, ja, begge to. Og så han hade begynt å reise internasjonalt. Så jeg spurte om mycket han kunde hvis lag lagde en kussett, om han kunne gi det til hans agent. Ja. For å høre om det var noe mulighet til få jobb. Jo, så fikk en telefon fra agenten som sa «Han spiller jobb til dig i Korsøer i Danmark». <laughs> ok, så jeg, jeg sa jobben, og pakket koftene og platene og alt sammen, og bare uh, tok uh, ferger over fra England til, uh, til uh, Esberg, og så inn til uh, Corsair. utland utlandet? Ja, ja, og til den dårligste klubben noen ganger. Vet, det var, var till og med tepper på dansegulvet, så dålig var det. Ok. Ja. Og i de vel, velholdte tepper, altså det var ikke slitt noe? <laughs> <laughs> Nei, det var sånn, det var som man skulle dag kallet for en brun pub. Min musik. Når du har teppegolv på jag tänker då vad ja. vill du med det? Vad är poängen? Ja, ja vad vil du med det? Og så första kvällen så hade alla min min musik från som var på toppen i England. Mm -hmm. Og så kommer då så liksom med med hells västebror och så man <laughs> måste <jeg> spilla gasoline. <laughs> Okej. Okay. Och liksom bensinstationerna nere i <laughs> Nei, så första kvällen så det var litt spesielt, for jeg hadde ikke gasoline, men hadde jeg kan ikke. love deg at neste dag jeg stod opp og gikk på butikken det. Det blir jo litt å lære å gå for hvert skritt. Ja, så det var, jeg spilte litt i Danmark, og så ble det plutselig en endring i skatteloven, at artistene måtte betale 50% skatt av det de tjente i Danmark. Så jeg eh, var det fullfarlig nede i Tyskland. <laughs> Skatteflyktning, rett og slett. Ja, ja det er ikke ja, det. Fikk asyl i Tyskland? Ja, gjorde det. Det er veldig vanlig det, å få asyl i Tyskland nå, det er en <laughs> mote. Men det var veldig gøy i Tyskland, må si at jeg synes det er et flott land, og jeg likte folket, og hadde veldig mange eh, gode erfaringer der nede. Ble sammen med en dame som var ti år eldre enn meg, Uh, som fant ut etter kort tid at jeg var alt for barnslig og heit meg ut. <laughs> og <laughs> ja, da, ja, da og på det, det tidspunktet, hvor gammel var du da? Oh, kan vi si 78, da var jeg 21. Ja. Mm. 21 år og bare rett og slett uh, kaste å ranne fra båden og reise ut i det store uh, utlandet, altså. Ja. Det er gjort. Det er altså. ingenting som er farlig når du er 21. N nei, nei, det, det er sant det. Nei, det. Når jeg var 21 så hadde jeg allerede datter på et år, så... Uh, <laughs> ja. Det kan henne også har. <laughs> Eller hadde. <laughs> uh, bare yeah. venter på at noen kommer till å banke på døren. <laughs> ja, du må, du må låse døren av mantene. <laughs> det skjedde faktisk til en kamerat av meg. han var plutselig, han leiste hjem til England og besøkte uh, more, moren sin. Och så plötsligt tittade på dörren så står det en 14 år gammal gutt där. Au au au au au. Hej pappa. <laughs> det, det. den god nyheten där är ju det at uh, det är inte så många år igen med barnbidrag. Nej. <laughs> ja, det är sant. Men du er nog i minus då. Jag mm. vet inte om du fyller det eller du kan inte vara skyldig dig de... Nej nej nej nej, det var ju knosen. Sånn. Han, han var bara det gutten var bare lite nyskedig. Ja. Så de, ja. De fikk aldri noe det det fick aldrig några förhåll. Det blev väldigt kortvarigt i varje fall. Ja, Kutten var bara lite när han som fick den där medlingen på dörren heter inte eh Jandru Tvlottlen. <laughs> <laughs> ja, nej. Kan vi visa dig. Michoreli där kört Den andra låten du har med det Er rätt oss lätt eh, T-Rex med låta Metal Guru. Oh, nyhet från Kras. Der var vi tilbake igjen. Det er god nyhet på Metro sør. Du som hørt på hørt på podcast, hørt på en liten lyd, en, en jingle. Ja, en slags, slags lim i med lyd, lyd lydlim. Hæ? Vi, ja, ikke ikke nå Jeg var, jeg tenkte, excuse me. Excuse me veldig godt du mener. Det var godt Ändredå säger du, sier, uh, du hade en lite annans veis når du uh, den här låten var på det störste kanske. Si? Ja, jag hade långt hår og masse knulle og så var jag skyltynn som bara det. Det var mer kött på en tandsticken du fick jag hade på kroppen vad den heter. Lite som Paul Stanley look alike. Uh, ja, mer som sånn Mark Bowen, som sånn, som sån T-Rex look alike egentligen. Och där massor glitter och slängbyxor och ja och lite en dosa glimm. Ja. Jeg var veldig glad ja. T-Rex og Slade og Sweet og... Glam kommer fra uh, glamour. Ja, det, yes, det? Ja, de, de gjør det. det men det er ikke så mye glamour, er, eller har jeg misforstått hva det ordet egentlig er? Du vokste ikke opp i tidlig på 70-tallet. Det gjorde ikke det, vet ja, det du. Det var ikke mye glam ellers. <laughs> <Nei>. <laughs> det var nok ikke det. det men var, mm. uh, i DJ-tida di, så husk, eller jeg husker ikke dette, men du har fortalt en gang mm. at du... Uh, du hadde litt gøy på Rod Stewart sine veiene Ja, det var faktisk i Køllen ja. Det var rett før jeg kom til Norge Det var et veldig eksklusivt diskotek Plass til cirka 2000 mennesker Ingen reklame på ute skjer Han som Dave diskoteker Peter han, <coughs> han vil ikke ha noe reklame Det skal være dønn eksklusivt mm -hmm. Og så kom han til meg den ene kvelden Så sier han at det, han, Rod Stewart Han spiller på den sportshallen I morgen kveld. Og så etter konserten skal han ha privatfest her hos oss. Så sa han, ok, det yeah, er greit det. Så sa han, um, <coughs> når han, når han kommer inn, så vil han at du skulle spille en av hans sine låter. Så sa han, jeg du det er litt sånn cheesy at vi skal gjøre det. Jeg tror ikke alle gjør det. Så sa han, ja, nei, nei, men jeg vil ha det sånn. Og du ska presentere han, og så skal du spille en låt. Ja, hva låt skal jeg spille da? Så sa han, nei, spille sailing. Det er ja. den, den som alle kjenner. Ah, ok. Så so, det er uh, greit. Så so, begynte kvelden, og i 12.01 så kommer han, uh, Peter Bortemass, og han, nå kommer Mr. Stewart, nå må du liksom spille låten, ok? Nå so, kom han Stuart! <laughs> <laughs> so, uh, so about mikrofon, så tok han bare opp mikrofonen og sa, Ladies and gentlemen, uh, I'd like to welcome our star guest for this evening, Mr. Rod Stewart. Så so, uh, når no, han kom in. Så so spilte jeg uh, originalen av Sailing med The Sutherland Brothers. Det var de som skrev lorten. Og så kom han og pekte på til meg. Nei, nei, nei, ikke det, ikke det, ikke det, vi må det. Så jeg på å lere det var veldig morsomt. Så spilte jeg videre. Og så kom jeg Rod Stewart på til uh, Disjockey Boxen. Så so, sa han til meg. You, you probably think you are fucking funny now. <laughs> And I was ja, like, yeah, I men jeg uh, regner meg av til du synes det var litt sånn. Litt, uh, litt cheesy å spille det. Han sa, ja, det er jo helt, helt enig med det, sa ah. uh, Men det er ikke mange, mange som vet at det var Sølvenbrød som hadde originaler. <laughs> Så sa han, men det stemmer. Så sa han, ha noe å drikke? Oi. Så sa han, ja, ta med en viske gjerne. Så sendte han en Enzo, det var en italiensk... Uh, Boy han hadde det? Ja, en sånn kellner på <laughs> ja. diskoteket. Så kan man båt med en brett, med en flaske med viske, single malt, og i brett wow. med is og et glass. Så... Uh, han det, ja. så det morsomt, morsomt i det. Jeg tenkte det var litt andre veien at, at det ikke var tilfeldig at du uh, først så du Rod Stewart på den måten der, og så mm. ligger etterpå så ferder du jobbtilbud i Nord-Norge. <laughs> <laughs> ja, det var så awesome. <laughs> <Ja. laughs> Nei, så det var, det var festlig. F, uh, på e-posten til deg, mm. uh, vi har jo kommunisert via e-post, det er veldig moderne nå, mm. uh, så fikk du i lekse yeah. i å ta med dig en god nyhet og en anbefaling. Har du gjort leksene dine? Uh, ja, det har jeg absolutt. Yeah. Den gode ni hetten yeah. at England er fremdeles i VM, ja, det. <laughs> og har ikke blitt slått ut enda. Uh, jeg ja. tror nok de, de som har satt penger på at England fremdeles er med i VM, de uh, vinner nok mer enn de som hadde satt penger på at Lester skulle vinne Brønner Riggs. <laughs> <laughs> ja, det er de god nok det. Ja, er, er det er en god tradisjon. det noe... Og sånn er den sangen da, fotballskomming om, hvor mange år en waiting er det, er det 50? Ja, det i 1966 bandet, ja. ja, ja. det var den første kampen jeg gikk til sammen min far, jeg var 9 år gammel, uh, og det var, det var første gangen jeg hørte min far bandet, <laughs> jeg glemmer aldri. <laughs> hva, er det, hva er det du sier at han paven sier om, om fotball? Uh, uh, Av alle uviktige ting så er fotball den viktigste. Ja, det var, var kan han, Bill Shankly, han sa at uh, um, fotball handler ikke om liv eller død. Det er mye mer alvorlig. <laughs> <laughs> Alt dette stemmer, vet du. Det er, ja. det er veldig ordentlig. Jeg elsker å bli på den måten som mm. god fotball... Uh, nei, det, det, det, det, det er ikke det hylleste fotball, det der, men, men det er gøy. Vi liker ja, ja. veldig god fotball. Ja, ja, ja. Det er jo du har valgt å holde med Strømskotse og Sheffield Wednesday. Ja, ja, ja Wednesday, de, de, ja. de kom ikke helt opp til playoffen denne gangen. men jeg har uh, all respekt ja. til alle som er United eller Liverpool-tilhenger i dette landet. Så det, <laughs> Faktisk, min, min sønn kom hjem fra skolen når han var liten, og så sa han til meg at, du pappa, det var lurt på vilket lag han skulle gi sin støtte til. Mhm. Ja vel, så bare venter på det. Ja, uh, enten Liverpool eller Man's United. Lødde på hva jeg synes. Så sa jeg, du kan velge Man's United, men da må du pakke tingene dine nå og pløtte ut. <laughs> Ellers så kunne du velge Liverpool. Ja, så det ble Liverpool. Han. Men han er ikke, ikke fotballinteressert. Og det, du tillater Liverpool på noen bitelse, eller? Nei, fordi jeg har respekt for Liverpool som et lag. Jeg uh, synes faktisk forsovet. For jeg bør ikke si det på lyften, men jeg har respekt for United også. Selvfølgelig skal man det, Men uh, det er mye mer gøy å tøyse med United. Jo, jeg har alltid sagt det at det å, å begynne å holde med United mm. uh, i den tiden som, som jeg gjorde det, da, mm. det er litt som å bli forelsket i dag med store puppe. Det er veldig lett, men etter hvert så lærer du deg å ha litt gode. <laughs> Kanskje ja, noen Det har jeg aldri hørt inn før, men jeg kommer til å bruke det selv. <laughs> ja. det Her ute byr vi på de gode, de beste ja, ja. bildene får du på radio, gjerne. Det er, se for deg, sett med skikkelig flotte store pupper, og så <laughs> tenk på det. Og så en god råd. Ja. Eh, altså en anbefaling til vårt an elskede publikum der ute. En anbefaling. Mm. Utf utforske verden. Ja. Ikke være redd. Uh, jeg gikk på universitet og studerte men min største lærdom det var når jeg faktisk pakket kofoten og restet til Danmark ja. og, uh, og ble kjent med andre folkeslag mm. og, det er et eget folkeslag i Danmark det, i ja, det er i hvert fall veldig annerledes um, så ikke være redd for å utforske verden jeg, jeg mener selv at 95% av verdens befolkning er snille mm. og hyggelige folk mm men du hører ikke om det. Du hører bare om den 5 prosenten som... Du, du får laget. bare skrek-historien, ja. ja. Det er lettere å lage litt show, du, når du får litt aksjon på det, også, eller den galning som har hatt marsjeten. Ja, det også, men dessverre, vi som mennesker, vi er glade i å lese om slike ting, ja. og høre om det, om vi ikke har gjort det. Nei. Så vil det ha vært Vi er ikke interessert i å høre på gode nyheter, utenom dette programmet her. Det, det her uh, et, et program på en time i uka, det har vi, <laughs> ja. har vi tid til. Og det synes jeg litt sist. Og, men ja. Uh, ja, verden er en veldig spennende plass ja. Og jeg kan absolutt anbefale Kom deg vekk fra Kristiansand Eller hvor du er Eller kom deg til, det til litt hvert, Hvis ja. du kommer fra et annet sted ja. Men uh, uh, er det så sånn at vi kan nesten trekke motsatt strek da, sånn, Du anbefaler ikke universitetet? Uh, nei, nei, jeg hadde det veldig gøy på universitetet <laughs> Jeg hadde det Og jeg, jeg fikk meg en utdanning Så altså, om, om ikke det hadde var det, så det som det det hmm? var det noe vits i det? Ja, jeg var veldig glad i design egentlig og i gangspunktet og, og biler og alt som hadde med det å gjøre så det, ja, det var ikke bortkastet Nei. på noen, noen måte jeg synes alle skal ta sin utdanning hvis de har en ledning til det men uh, ikke la det bli slutten la det heller bli begynnelsen ja. mm. uh, og bruke det gjerne som et fundament uh, men uh, ikke gjør det altfor avhengig av det for det er ingenting som er statt til erfaring. Det er jeg helt enig i. Du, du kan lære din dose på skolebanken, ja, men, mm. men erfaring ennå, ja. og praksis er det beste. Ja, uh, absolutt. Jeg gjorde det samme for, selv for et par, uh, par år siden. Etter jeg ble jeg separert, så pakket jeg kofferten og reiste ned for å besøke noen familie ned i Slavonski Brod i Kroatia. Ja. Det er ikke noe plass du finner på vingsiden, sin. sier det. Men uh, dødskult. Mm. Resan har heter alena bara kostar mig. Ja. Folk är hyggliga, vet du. Ja, ja, absolutt. Det var det var jättebra ja, mm. så. Yeah. Sånn. Du som har jobbat som DJ på ja. ute ja. eh, Det er jo en konkurrent i din i din tidigare mm. som har med sig sin egen instrumenter. Ja. Är <laughs> det detta som Ben? Ja, ja. det, det finns ju faktiskt folk som uppträder. Mm. Er det, det noen sånn, uh, stille krig mellom uh, trubadurene og uh, DJ-ene der ute som Nei, helle, ingenting? Nei, helle, heller omvendt, vil jeg si. Det var jo mange ganger hvor de har spilt på en eller annen klubb hvor de har både hatt livemusikk, og så har de hatt DJ-en imellom, ja. for eksempel. Uh, og jeg uh, har vært med spesielt med alle de bulgarske bandene som befant oss på Italien. Og hjelpe dem med å, å skrive teksten på sangene som ikke de... <laughs> <laughs> det var sang, eh, songer, singersonger heter det nesten, eh. Ja, nei, jeg bare jeg hørte på låtene og så skrev jeg ned. Men av og til så la jeg inn noen stygge ord. Bare, det, var, det, var <laughs> det var veldig gøy å høre det neste kveld, de sang, <laughs> den teksten her, de jeg hadde skrevet opp. Da det stod og sang «Kent on me». <laughs> ja, for eksempel. <laughs> det, var, det var veldig... Nei, det, det var aldri noen noe direkte konkurranser. Det var kanskje mer konkurranse mellom oss DJ-er. Jaha. Ja, og uh, av og til så er det en sånn samling med gamle DJ-er. Og de fortsatt flinke å skrita seg selv. <laughs> ok. Ja, ja. Og det var liksom, hvis det var to, to stykker fra England for eksempel som spilte i samme by, det var å trekke flest mulig gjester fra denne klubben og denne klubben, ikke liksom. sant? Så det mest konkurrens mellom DJ-er, ja. Mm. Du nevnte litt i stedet at uh, musikk alltid har betytt veldig, veldig mye for deg ja, Du hadde en veldig fin metafor uh, på det Der du beskriver at uh, det var som meg i LP-plade At mm. du, har, uh, du har musikken i senter mm. som står stille men, Mens alt annet uh, sveiver rundt, rundt. <laughs> ja. uh, det, det er slik jeg beskriver mitt liv mm. For det er mange ting som har uh, forandret seg opp igjennom mitt liv mm. Ikke minst utscene <laughs> Men... Um, men det har alltid vært musikk som kan få meg til å le, kan få mm. meg til å gråte. Mm. Uh, og um, ja, og det, det kan også, det er som et, en tidsmaskin. Ja. Jeg kan høre på en låt mm. og reise tilbake i tid. Mm. Det enkelte låter som i mitt hode, så på en sykkeltur ned til Vestengland, kom som med kompiser, mm. sant? og en liten sånn ubetydelig episode som er er knyttet opp mot en spesiell sang. Ja. Eh, og så er det verdens mest internasjonal språk. Absolut Jeg tenker jo det at så lenge musik er, er så viktig og alltid har vært så viktig for deg, så må du jo ha en drømmejobb og jobbe i en pladeforretning. Om så i Tromsø. Ja, eh, og faktisk som så var det veldig gøy, fordi uh, det, var, det var noen platebutikker når jeg først stod opp dit, men det var mm. ingen som hadde det ferskeste, fordi Nei. den kom ut en del senere i Norge. Mm. Så jeg hadde, jeg hadde med import av Sistanit okay. fra England, så jeg det stort sett før uh, de andre platebutikker, og så hadde jeg en Maxi-single, var veldig populær på den tiden. Maxi-single? Ja, det er en sånn, ikke... sånn 12-tommersingle, okay. med, med lengre versjoner, nye mixer og liksom forskjellige. Og et typisk eksempel var det Det var Frankie Goes to Hollywood De var kjempepopulære på den tiden Og det fantes til fire forskjellige mixe Av Relax, for eksempel Sålt ut som en t-skjort råd Ja, det er så klart Ja, perfekt Frankie Says Så jeg var liksom den eneste i Som hadde de ferskeste Så jeg fikk de som var virkelig de unge fakt, som var meget interessert i musik som kom alltid til mig hmm. Så det, det var det jeg bygde opp hele omsetningen på egentlig, var å ha noe som de andre butikker ikke hadde. Ja. Men, men kan du kan du liksom da Spotify kom da hmm. så var det sett på som et, et et slags lovlig forsøk på å laste den musikken, ikke sant? Vi hadde jo Napster og Casa mm. og LimeWire ja. som, som dreier med det der, mm. som ikke... Det er jo så mye bedre nå, for mm. en, eh, en plate, mm. eller en, en CD-plate, eller hva som helst, har jo kanskje 11 sanger du ikke synes er så gøy, og så er det ja, ja. en sang som du liker, men du Lyntil. må liksom betale for hele... Mm. Nå kan du... Jeg vet ikke om... En som jobber med plater og liksom har likt liksom, sikkert at du kan føle og holde på det hele og sånne ting. Mm. Synes du det går noe eh, Nej, når du får det vi har med en eneste gang og du slipper å på i kø og reise ned til... Jeg synes det er helt topp. Jeg synes det gjør musikk tilgjengelig for, for alle. Det er ikke så, kanskje ikke så fedt for artistene, som ikke får så mye penger som de fikk tidligere. Det er litt avhengig av slags avtale de har. Men uh, det er litt sånn en romantisk drøm hos noen, at oh, husker du tilbake til vinyl? Ja, det husker jeg. Jeg husker at jeg bæter ni koffer rundt i Europa med, med, med vinyl, og så husker jeg også at må du kjøpe et antistatisk inncover, så må du ha plasscover ut på, og så, så må du børste støve støv av stiften og bitte det hver 20 minutter. Jeg synes det er å ha det instant nå. På, uh, det er ikke mange. Jeg trenger nesten ikke å trykke på det. Jeg kan bare si det til telefonen min, så, så spiller den ja, ja, noe av ja. på anlegget jeg har i stua. Altså, det, er ikke, det er ikke mye jobb. Du, du kan si det, det er en del uh, folk som som ønsker vinyl, for de mener dynamikken i lyden og alt. Det har aldri spilt noen rolle for meg, så lenge jeg kan synge mer, så er jeg så fornøyd. Men uh, for de som vil ha det, så er det, er det fortsatt tilgjengelig. Men, men for mig så er det, er det greit, det, og, og, og du klarer aldri å stanse uh, utviklingen. Nei. Det samme skjedde med Netflix før, så var det videoutleiebutikker her og ja. der, og så var det fire-fem forskjellige platebutikker. Men nå er de borte. Ja. Men de som er mest kreative, de som klarer å se in i fremtiden, og de som klarer å ha en visjon av hvordan ting kommer til å utvikle seg, de lykkes. De, jeg husker når jeg begynte å være tilbake til fotball som Manchester City-tilhenge. Alle på City-laget hadde samme dialekt. Nei. utenom en, en som heter Colin Bell han var da for Wigan <laughs> okay. så, sant, men ellers så hadde alle samme dialekt Det er ikke helt tilfellig i dag eller, eller? Nei, Nei. Men, men hvis du hvis du vil ha det mm -hmm. så må du gå inn ned i en annen tredje og division divisjon for å få mm. til det uh, og du klarer ikke å, å stoppe utviklingen Nei. så uh, du må enten finne dig i det eller så må du Følge med køling Eller et eller annet I stedet mm. det, det er ikke så mye penger I køling helt ennå Nei <laughs> <laughs> Når vi Nei. får han skjeiken inn der Sånn på, på Ida Så kanskje det Kanskje det blir noe annet Nei. Jeg kjøpte en platespiller Til Stine da I julegave For en Ja, det var jo jula I forfjor mm. Og vi synes så Det er litt gøy Ikke sant Det er en sånn en ja prata spelar med blåtan. Ja. Så den, den står jo bare mitt på et bord och så får den kontakt med anlägg eller så. Riktig. Men jag kan inte spola på fanskapet där. Det Nei, er, det kan du inte. <laughs> och så vilket är där jag men vänta det hör den sangen och så altså, kanske den kuligare sangen kommer efterpå. Ja ja ja. Alltså uh, mm. eh det är nostalgiskt det där. 20 det. Ja. ja det har gått det, det Men klart ni har ju det är sånt som gör at... Uh, hva heter de for noen Guns N' Roses? De mm. spiller for fulle hus nå. Mm. Fordi at de som, eh, altså det har vært veldig mye med barndomsminner, ikke sant? Mm. Nå har folk pengene. Ja. Så nå, nå kan man betale 3000 kroner for en platespiller og eh, 80-90 kroner for en, en LP-plate du får i posten. plus eh, 7-800 kroner for å reise på, eh, på rockekonsert. Mhm for å se folk som egentlig... Ja, 2800, vi var på, uh, på Telenor og så på, på McCartney. Ja. Jeg hade med meg både min datter og hennes samboer, eller nå, nå. Svigesent. Nå er det noen ja. uh, godhet der også. Ja, og så, uh, så spanderte vi billetter, og det var godt over 1000 kroner per billett, ja. men det her var kanskje den eneste sjansen de skulle ha til å se en legendarisk musiker som han, og det var verdt å betale det. Hver krone. Som en annen generation kan jeg si det att jeg var i helgen også og så uh, min stor helt M&M uh, i Oslo. Ja, riktig. Og det var for to billetter, 3000. Ja. Men det var Golden Circle da, men, uh, men alligevel, det er ikke også spart. Ja. Jeg ble invitert ned til uh, Hamburg for å se på M&M 50 Cent og Cypress Hill. <laughs> Det har også som noe for meg heller da, men... Uh. Ja, men jeg følte meg litt, litt gammel da. Alle, all, all, du må ikke være redd der, all, for nye opplevelser, Andrew. Hæ? Du må ikke være redd for nye opplevelser. Nei, jeg var ikke det. Jeg synes det var kjempegøy. Og var du med? Ja, ja, jeg synes jeg var med. Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg var med, men... Men jeg snakker litt ut der. <laughs> du er jo en høy mann, selvfølgelig. En sånn gråhåret 50-åring som jeg var på den tiden. Ja, ok, hva gjør du her, liksom? Det skal du gi faen i, si. sier <laughs> ja, Det er min sønn. <laughs> ja. Men det var kjempegøy. Ja, ja, ja. Har du skadet på Roger Waters nå, da, i, i august? Nei, den tiden er forbi. Er den forbi? Ja, jeg syns det. Ja, var det for 3 år siden? Ja, sånt men du må nå? huske på at det har vokst under glanstiden til, ja. til Pink Floyd mm. og så at ikke de av og så er det bedre at de bare dør <laughs> om, det, om Jim Morrison, om det James Joplin eller ja. Jimmy Hendrix uh, du lister opp 27 Club der <laughs> ja, ikke mm. men de må av og til så synes det er det greit å bare holde kjeft og si at ok, nok nok ja Um, there's some, some Rolling Stones I saw Rolling Stones when no, they go out Exile on Main Street they don't know on waterbark there uh, I mean, I've got Rolling Stones concert now Nei, det blir ikke helt sammenhørende. Nei, når no, du er 70 år og du sier «I can't get no satisfaction». So. <laughs> Men det kan man tydeligvis, for han skal jo snart bli far igjen, han nettopp blitt det. Ja, jeg skjønner det. Ja, det ja. det satisfaction hele veien til Råkestjerne-banken. Ja. Ikke nødvendig hus for barnet. Ja? <laughs> er ikke det litt samme historie, samme type historie som Jonfra Maria som ble gravid? Ja, eh, hva tviler du om at det var han, ja. eller <laughs> kanskje? <laughs> kanskje det var livvakten, ja, det kan være at ja, den blir mørke, ja. mørkebrun, den unge. Han var i hvert fall bort seg, hvis noe skjedde. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Andy, fortell litt om hvordan det var å vokse opp i uh, i både Manchester og London, da, på den, den tiden du vokste opp på. Ja, jeg kan ikke huske så mye av, av Manchester, fordi jeg var veldig ung ja. når vi de flyttet derfra, men i nordøst London så var ikke det noe danse på rosa det. Det du snakke med Whitechapel? Uh, nei, det var nei. litt lengre ute. Det var egentlig ute i Essex. Okay. Som, oh, ja, okay. Og det var et sted som heter Brentwood, da jeg vokste opp. Og det var ikke noen kjære mot. Det var skinheads, og det var ditt og datt, mm -hmm. og uh, ganske mye vold, og mobbing. Mm -hmm. Og uh, ja, det var, det var faktisk ganske tøft. Mm -hmm. uh, Hvorfor? Nå som du er en gammel og klok mann, har du vel svaret på... Uh, att två faktisk got dem var hade mest att göra på att det var mycket fattigt i dem. Det var gängar mm. och det var ja, du skulle, du skulle passe skulle in på en eller annat sätt. Ehm, um, du ska kunna shit fucking hellcat där nej, men det och jag var ju alltid att göra passet in. För för hadde första hade jag väldigt lång tåre och väl liksom liksom glämd. Hon skinn Um, Skinnetten har alt vært tidlig. Altså det har vært veldig motetydelig, da. <laughs> Ikke i tvil om hva nei. de synes er rett, rett Men så var det slik at uh, du må sette deg selv i respekt. Mm. Så første gang de prøver det, så må du, må du slå til. Mm. For uh, hvis, der lærer de ganske fort at det gjør vondt. Hvis du skal køtte med en del, så gjør det vondt. Mm. Og da, uh, ja, så det var... Uh, det var tøft eh på kvelden, hvis de gick ut på en nattklubb eller klubb på kvelden. Det var alltid våld, det var alltid knivsticking, det var alltid politi och og, og datt. Men engelsmän, de har varit många år i krig och min generation var kanske første generation som ikke motte gå i krig. Mm. Ah, ja, jeg, jeg, så så denik litt innover igjen, den der eh, egenskapen der da. Ja, engelskmenn de er, er, er mer aggressivt folkslag. Ja, jeg, jeg har en kompis som var på de var på ferie i USA og og endte opp med å prate med noen australere og noen brite. Ja. Og så hadde hun snakket om, om konsept til slossing da mm. Og da, da var det sånn at i, I Australia så er det sånn at du, du er på bar Og så havner du i bråk, og så får du en på trynet Og så gir du en på trynet, og så, ja. så får du en, og så gir du en Og så er du ferdig ja. Mens i, i UK så er det for å ta i glassvaske Knuser i bordet, og hopper ja, over bordet og det Riktig, ja, ja, til så er det ja. Ja. Men det roet seg, er du flyttet fra London Eller var det <laughs> <laughs> Ja, jeg var ikke Jeg har aldri vært noen bråkmaker Nei, bråkslutter, ja, jeg har i hvert det, at hvis det er noen som skriver til bråk, så må du jo være første man inn der, eller så... Ja. Men det, er litt, så det, men. det er jo heldigvis blitt mye bedre enn det var, men det er jo fremdeles litt av det, så... Uh, nå er det jo noen år siden, kanskje 10-12 år siden var i, i Manchester, rett og en gang, mm. og hadde ankommen hotellet, satt frem av komforten, gikk mm. ut for å ta en røg, mm. og der kom det to sånne mm. bootboys-skinheads, uh, ja. og hvor han som gikk i dørst, tog tag i han kompisen sin, og dyttet han inn i meg da, og så hadde jeg problemet. Ja. Ja. Så, så fort kan det skje. Men det, det som jeg har sagt før, og jeg har vel tydeligvis et sånt et dra -t -t ja. som folk har lyst til å ta. Folk har lyst til å sin på det, rett og slett. Ja, men, men det hadde jeg også, og det var ofte at du kunne møte dem etter skolen, og det ble ikke sånn, jeg hørte du hadde snakket dit om meg. Ja. Det hadde aldri snakket mye vi med. Nei, nei. Ja, Det var bare, bare om. Ja. Så. Jeg har en tanke om at, uh, det du sa i sted, at f det er veldig, veldig viktig, tror jeg, at folk ikke må gjøre mye ting de ikke har lyst til. Mm. Sånn, jeg er litt tilgjengelig av det som heter borgerlønn. Kjenner du til det? Ja, det? begrepet, ja. ja mm. Hvis man ikke i in i en plass hvor du mistrives, mm. ja, kanskje på 70-tallet, så var det jo, ja, var det 12 timer du, du jobber eller sånt, og får mm. fuck all i lønn, ikke sant? Og så mm kom du hjem og der var folk uh, fulle og hatet livet sitt der også, så det var en spiral av dritt. Mm. Mm. Ja. Hvis man var sikret på en annen måte, mm. så du kunne, uh, klar, du, du trengte jo ikke det, da, hvis du, var jo, du bare fant musikken, og så fant den deg, og så reiste dere til utlandet, men ja. det er ikke alle som har den uh, gi faen evnen da, så du kan... Uh, Nej men du ser at, uh, at uh, det er fattigdommen, hvis man klarer å løse fattigdommen, Uh, så er det mesteløst, faktisk. Ja. Mm. Hvis, uh, det er jo klart, har du ingenting å tape, så er det bare 2. verdenskrig. Etter 1. Mm. og Tyskland, hele tyske økonomien var helt ødelagt, mm. folk hadde ingenting, og så kommer det en og sier at jeg kan lede dere ut av dette. Ja. Uh, det er det samme som skjer, det skjer i dag, det skjer i Midtøsten, det skjer, uh, det skjer alltid i fattige land. Mm. Så, så fattigdommen er egentlig det som må løses først og fremst det som bli, det, om det, hvis det skal bli fred i verden så jeg mener absolut det at fattigdommen er det som er løser det så har du funnet nøkkel ja, ja. ja. men vi er ikke skudd sammen sånn, Nei, hvis jeg kan bare få litt rikdom først, mm. så skal vi se litt på den fattigdommen <laughs> til han andre litt etterpå, ja, ja, ja. Det, er, det er kanskje det greiste så en mm. det, så jeg så en, en artikkel fra, fra Kina nå, en uke sier eller noe sånt nå. Kineserne, de har jo litt andre forhold til, til lover og regler og mm. sånne ting. Og de, de satt nå en maksimumsgrense på hvor mye lønn en kinesisk skuespiller kan ha. Ja. Fordi at de mener at sånne verdier som høyt lønn av skuespill, mm. det er ikke noe de bør kommunisere videre til, til de store masser. Ja. Dårlig forbedre. Jaha, Kina kommer på banen her med fornuft. Det er jo det er noe annet enn vi er vant til tidligere med ref, altså visse munke mennesker som bor oppe i et fjell der som får litt juling av og någon og, og noen studentopprøver som blir skutt ned. Men, men den der kan jeg jo stille meg nesten bak der. Det, ja, men det er jo vi mennesker som skaper rikdommen til skuespillere, fotballspillere. Ja, publikum, løp å si. Våre idoler ja, om vi hade bare sagt at nei vi betaler ikke 200 kroner i måned det, det nekter vi å betale Vi alle hade gjort det så ville ikke det vært inntekten til nei. disse her, uh, til disse her men tenk deg hvis du er verdens beste hackesack uh, utover og så er bare ikke publikum der for deg så nei. du kunne det er men, en tapetuff men tenk om du er verdens beste søppeltømmer eller nei. om du er verdens beste sykepleier hjelper ikke det? Ah, det, det hjelper jo Andy, du har bedt om å, se, for å si to ord om den siste låten vi skal spille. Ja, 10 av 4, da. Er vi, der? da vi er jo der allerede. Ja, der. <laughs> ja, um, den siste låten jeg har valgt i dag uh, er Eric Clapton fra albumet Slow Hand. Uh, ja. Wonderful Tonight. Det, uh, jeg fant, jeg, må, jeg jeg fant en live den av denne her sånn. Ja. Fordi jeg tenker at gode artister er bedre live enn de er i studio. Mm, mm. Så uh, jeg regner med at det tilates. <laughs> at Selvfølgelig. Det er egentlig texten som betyr noe her. Mm. For det, det, er sang, det er sangen til, til meg og min kone. Ja. Mm. Og da hvis din kone nå hører ja. uh, På FN-båndet 98,6 Er det ikke det vi bruker? Eller det har sikkert DAB-radio? Uh, ja, vi har jo det ja. mm. Det uh, er faktisk også... en DAB-radio som har van på NRK-konkurranse Så det er Det er <laughs> lisenspengene vel anvendt Ja, ja jeg synes det <laughs> Så da er det da Slow Hand med Wonderful Tonight uh, ja, ja. Takk for at du ville komme til oss Andy. Mange, mange takk, det var kul. Ja. Det var veldig hyggelig å bli invitert setter pris på det. Gode historier må på radioen. Det er en ting vi bytt med. Ja, takk. Absolutt. Takk Vår episode hører du som sagt på Metro Sør hver torsdag kl 21.00. Reprise søndag kl 23.00. Du finner også alle våre podcastepisoder. Radioepisodene blir jo lagt ut som podcast. Du finner også en home med andre podcaster på godnyhet.no eller du kan søke på godnyhet der du vanligvis hører dine podcaster. God nyhet podcast.